і повернути уживання своїх стародавніх прав, коли матиме на це слушний час. Акція Івана Мазепи таким чином і оцінювалася з такої точки зору. Іван Мазепа і стани України ужили свої влади в 1708 році, щоби знову заволодіти тим, що їм належало. Далі у виводі прав України подаються точки договору між Україною та Швецією. Автор виводу вказує, що з боку Зборовського договору 1649 року Україну визнала як князівство ціла Європа і навіть сам Цісар. Польща над Україною мала тільки право опіки. Отже, тільки таке право і могла передавати Росії. Відтак, порушуючи права України, московський двір належить уважати за узурпатора України. Дуже цікавою думкою-виводу є вказівка, що Україна повинна бути вільна, і це інтерес усіх європейських держав так зробити. Їх бо власний інтерес – Кажу я, обов'язує їх європейські держави не санкціонувати і не давати спричиняти небезпечних для себе самих наслідків від узурпації, чиї якась сильніша держава могла б очинити надслабшою, під єдиною прикривкою вигоди. Далі автор приводить історичні приклади. Звільнення поневолених народів, вказуючи, що це є обов'язком християнства і навіть гуманності причинитися до відбудування держави пригнічених тому лише, щоб повірили в Союз. Не зайве відзначити, що такі думки існували в українському суспільстві ще задовго до Орлика. Так поет Олександр Бучинський у поемі Чегарин 1678 року писав про це прямо. Не дивуйся, сусіде, що я із народів славлю тих, що в рабстві, і тих, що в свободі. Та ж Господь у несилі Свої славі сили, Він живе в простоті. Щоб його восхвалили. Марсове поле, книга 2, сторінка 61. По тому подається надзвичайно цікавий і сильний резон, актуальний і для нашого часу. Про європейську рівновагу, який пізніше повторив автор історії русів, не воля України її порушить, а тільки не воля Бо коли Україна буде вільна, то можна тим самим обмежити державу московську, яка незабаром може змагати до повалення європейської свободи, що й сталося, скажемо, від себе. Отже, реституція України, тобто відновлення її як держави, має стати гарантом забезпечення і тривалості миру, а отже... І Європейської рівноваги Вивід прав людини сторінки 86-94. Не менш цікавий і маніфест гетьмана Пилипа Орлика від 4 квітня 1712 року до європейських держав дійшов до нас у французькій мові, який дається знати королям, князям, республікам та іншим християнським державам про причини, які схилили мене Орлика, прийти в Отаманську імперію і підняти сьогодні зброю проти царя Московського, а вони в тому, що природнім правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було у нас забрано, всім відомо, як трактовано нас у Московській імперії. Далі вказується, що Москва порушила договір із Богданом Хмельницьким. Московський цар хотів обернути у рабство вільний народ русський, український. Йдеться про Петра І, який мав плани перетворити козаків у регулярну армію, а військо Запорозьке знищити. Гетьман Іван Мазепа повстав проти цього, а те, що пішов на союз із Карлом XII, не має дивувати, бо він у цьому наслідував гетьмана Богдана Хмельницького, який уклав із найяснішим королем шведським Карлом угоду та військовий союз заради визволення вітчизни від польського ярма. Тепер, після Полтавської битви, Україна стоне під ярмом Москви, сам же Орлик продовжує акцію Мазепи. Союз же України з портою, почесний і вигідний для християнської нації, він такий, що міністри порти за їхнім твердженням не знаходять прикладу в своїх аналах. Це вже очевидне перебільшення, бо, як ми вже казали, союз із Портою, повторював давнішній союз із Петром Дорошенком. Далі коротко викладаються умови такого союзу. «Ми не можемо, – пише Орлик, – незворушно дивитися на страждання нашої коханої вітчизни. Бачити порушення її прав за стількома пунктами – а діяти будемо, не керуючись почуттям помсти, а згідно із справедливістю і правом, що дозволяє кожному боронити свою власну справу і свою власну мету. Отож дії Пилипа Орлика та козаків чиняться заради слави та користі нашої коханої вітчизни. Маніфест, надруковано в оригіналі, в записках Наукового товариства імені Тараса Шевченка Львів, 1929 рік, сторінки 134-136 Отже, Пилип Орлик намагається у цій порі Організувати Європейську коаліцію для визволення України Але й це тому не вдавалося Відступно діяв і Карл XII, який наказав козакам узяти участь у поході на Польщу. Там цей корпус був розбитий. В другій половині лютого 1713 року козаки Орлика пробували ще раз захопити правобережжя. Вони пробули тут до кінця 1714 року, але за договором від 22 квітня 1714 року Туреччина поступилася правобережжям Польщі. Козаки воювали вже проти Польщі, але їм таки довелося відступити. Сили були увіч нерівні. Таким чином військова акція Пилипа Орлика на визволення правобережжя потерпіла поразку Остаточно. Відтоді починається важке і сумне, емігрантське життя гетьмана вигнанця. Пилип Орлик із генеральною старшиною їде за королем Карлом XII у Швецію. Шлях лежав через Угорщину, віддень, Штралзунд, де орлик затримався через облогу фортеці. Зрештою, він осів у християн стадії у Швеції і залишився тут на довгий час, терплячи немалі фінансові утруднення. Чому він так учинив? Гетьман виразно пояснює в листі до Кошого, Милашевича та запорожців, датованому із Стокгольма 8 грудня 1719 року. Ні для чого іншого зважився я з дружиною та дітьми за указом найяснішого короля його милості шведського піти з турецького краю в таку дальню сторону за його величністю, тільки щоби невідступно, залишаючись при боці його величності, міг легше, чи то коли б війна продовжилася, чи коли б до мирних трактатів, Приходило між королівською величністю, Польською і царською величністю Докладати не все пуще моє старання Про загальне добро вашої запорозького війська, Милості, добрих молодців, Найбільше від цього бічної України, Хай би тут учинив найясніший король Його мились при наших Образах полки поселення і в оборону свою нас прийняв разом із королівською величністю шведським, про що упевнив би через послів своїх у Варшаву і порту отаманську, і хана, його милість каплан Гірея. Для цього і для інших справ публічних звелів мені славний пам'яті король, його милість шведський, Іти за собою І не відступати Від боку свого Істочники Малоросійської історії Часть 2 Страниця 290 292 Тільки після смерті Карла 12 У 1718 році Пилипорлик знову Починає дипломатичні Акції на створення європейської коаліції супроти Росії, в неї мали війти Швеція, Туреччина, Польща, Крим і підлеглі йому Орди. Орликар Вецежий Швеції, що вдалося йому тільки 11 жовтня 1720 року, з цього часу він починає писати свій подорожній діарій. Їде в Ганновер, щоб зустрітися з англійським королем Георгом Першим, але його тут не застав. Далі вдався на Шльонськ і Вроцлав, тим часом виявилося, що коаліцію проти Москви організувати не вдалося. Російські шпигуни пивлюють за Орликом у Вроцлаві, але він за допомогою свого свояка барона Орлика вислизає з родиною із їхніх рук. Родину відсилає у монастир у Кракові. Дружина зупинилася у Францисканському, а діти у Бернандинському монастирі. 17 лютого 1722 року гетьман таємно рушає із Кракова, прямуючи в Туреччину. Зупинився він у Хотині, де був практично затриманий місцевим пашею. Ставлення паши до Орлика свідчило, що Порта вже не зацікавлена в ньому, і дивиться на гетьмана, як на заложника. Султан, зрештою, оселяє його на довгі дванадцять років у салонниках. Цей період власне життя гетьман зве своїм полоном. Тут він був ізольований від рідного оточення, від запорізького війська і навіть родини. Умирає тут його син Михайло, що супроводжував батька. Від турецького уряду гетьман дістав мізерну пенсію, а його родина в Польщі потерпала ще більше. Пилип Орли крветься до царгорода, щоб розвинути там політичну акцію. Але його туди не пускають. Він проте веде активне листування, намагаючись знову поставити українську проблему в європейському масштабі. Дещо йому вдається, але позитивного результату все ж досягти було годі. Звертався до Англії, Франції, Швеції, Австрії, Ватикану, Польщі. Комбінує, висуває всілякі проекти, часом фантастичні, переконує, навіть пробує порозумітися з Москвою, але безрезультатно. Нова доба у політичних акціях гетьмана-вигнанця почалася лише із 1729 року. Гетьман починає співпрацювати із сином Григором, який після навчання та служби у війську стає гетьмановим посередником у його дипломатичних оборудках. Гетьман, до решти, відкидає спроби порозумітися з Москвою через Австрію, а основні сподівання кладе на Францію, Польщу, Лещенського, Туреччину, Крим та Швецію. Особливо тісний зв'язок має із Францією. У Польщі через хворобу короля Августа II ставлять знову на Станіслава Лещенського в цій акції активну роль відіграє Григор Орлик. Багато зусиль докладає гетьман, щоб вирватися із Салоників. Тим часом справа Лещенського